Martedì 5 dicembre alle ore 20:30 e nella sala consigliare presso il Palazzo Comunale di San Giovanni in Persiceto vi sarà la presentazione del lavoro l'ombra non è mai così lontana. Con noi l'autrice Leila Marzocchi che saluto, buongiorno mattinierissima. Leila, buona colazione. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a te perché giustamente hai dato e hai portato. Attenzione, eh, sono passati cent'anni, quindi. Quindi abbiamo 5 dicembre 1944 il tremendo rastrellamento di Amola ai danni della brigata partigiana il 63 battaglione Bolero Garibaldi scusate e di come si svolse questa operazione ora è possibile leggerlo è possibile portare attenzione con questo linguaggio particolare che è quello del fumetto come hai costruito questa storia come l'hai ricostruita per darle una continuità Leila? Allora io eh, mi sono basata su un'intervista un, un che è stata registrata su DVD da degli storici ehm, nel, nel 2004 ehm, quando mia zia appunto venne chiamata mh, come reduce, come deportata del, del lager di Bolzano e ehm, Le venne fatta questa intervista Allora io mi ricordo benissimo Che quando mi diede il, il dischetto Mi disse Io non ci volevo neanche andare Perché non mi, non mi ricordavo niente E poi mi disse sorridendo Invece poi ho parlato certo. per un'ora E quindi lei appunto eh, ric Ricordò le, venne, le vennero fatte delle domande circostanziate E mh, ricordò appunto <coughs> la notte del, del rastrellamento quando appunto i, i nazisti e i fascisti la SS insomma i fascisti locali bussarono alla porta di notte e suo padre non voleva aprire e lei disse no papà apriamo perché sennò ci uccidono tutti qui insomma e vennero appunto rastrellati vennero presi eh, suo padre Aldo Toselli e suo fratello Dino Toselli che aveva 17 anni all'epoca e mh, vennero portati via e lei e una sua amica eh, che erano, le avevano lasciate lì, insomma si incamminarono Per, pensando di andare a chiedere a qualche autorità a San Giovanni Tersiceto cosa succedeva insomma che certo. e vennero arrestate sulla strada e quindi vennero eh, via zia venne vennero portati tutti quanti prima a um, a Sant'Agata in un uh, cineteatro che poi mia zia ricordò nell'intervista come una palestra ma era un cinema teatro e lì arrivarono sia strellati e Diamola Si sì, erano rastrellati di, di Anzola dell'Emilia dove mh, vennero catturati, insomma vennero cercati i gappisti della, della brigata Tarzan e, mh, e vennero tutti disposti al muro con, con la faccia al muro, insomma con i cani dietro e, e la SS con le armi spianate e mia zia pensava che sarebbero, li avrebbero fucilati. Invece poi insomma alcuni vennero portati nel carcere di Bologna, altri da altre parti, altri finirono in, nei campi di concentramento e um, 19 dei, dei ragazzi rastrellati ad Amola vennero, uh, furono fra i martiri dell'ecidio di Sabbiuno del, del 14 dicembre del 1944 sì infatti vengono ricordati questi mm. ragazzi trucidati sulla delazione di un fascista arrivarono le SS e lo svolgimento dei fatti a cent'anni di distanza resta comunque una grande lucidità e una volontà di ricerca da parte tua con un linguaggio contemporaneo che è quello del fumetto Come, quanto hai lavorato quanto tempo ha, eh, necessita eh, questo lavoro, quanto hai Intrigato. Guarda, in Guarda. realtà è, sta, è stata una cosa molto lunga perché eh. la, la mia storia con questo, allora, come per diciamo, eh, per pensarci ci ho messo degli anni poi per realizzare quando finalmente ho deciso di, di fare questo libro mh, è passato diciamo fra scrivere e disegnare tre anni che comunque sono, sono tanti insomma e, mh, ma appunto la mia storia con questo libro inizia fin da bambina nel senso che io da bambina eh, sapessa, conoscevo mh, quello che era successo insomma col nazismo conoscevo i campi di concentramento Le persone che, che erano state messe prima nel gaspo e nei, for, nei forni crematori, sapevo degli ebrei, quindi per me io sapevo che c'era questa cosa terribile che c'era stata, che per me era lontanissima nel tempo. E quando eh, seppi che mia mamma, eh, cioè quando mh, mia mamma mi, mi disse per caso, perché io sentii un brandello di conversazione che mia zia era stata in, in un lager, per me fu un, una, una cosa veramente scioccante. Un pugno nello che, stomaco. Certo. Sì, sì, sì, una, non, non, non riuscivo proprio a, a, a unire questi due estremi, che era il mio presente con mia zia, insomma, in una situazione di, di benessere, di un po' in, in tecnicolo, insomma, certo. io questo lo, lo, lo, lo sottolineo col fumetto, no? la mia realtà era, era colorata, insomma, io mia zia la vedevo in questo modo <ride> e sapere che lei aveva avuto un passato che, eh, che c'entrava con, con quella cosa così tremenda che per me era già un incubo allora, nel senso che era veramente il vertice di crudeltà umana, ecco, per me è stato talmente... Mh, appunto scioccante che io ho a un certo punto nel tempo ho pensato che avevo capito male, cioè mh, ho messo proprio in dubbio eh, la film dell'orrore, non è vero. Sì, sì, sì. No, no, infatti non e eh, praticamente mh, io sono partita, diciamo, nel fare questo libro che è poi costruito in tre parti, parla dei lager, parla di Visenthal eh, che è il cacciatore di nazisti, diciamo, un un ebreo sopravvissuto che poi ha rovesciato la sua posizione diciamo di vittima e poi parlo di mia zia un po' per, per collegare no, questa, quest, questi due estremi che per me erano sempre stati lontanissimi e mia zia e, e, il, e il lager e, e quindi allora io ho, ho sempre sì, a un certo punto appunto io ho detto no ho capito male sicuramente non, non può essere vero non Mm -hmm. e questa invece. cosa l'ho mal interpretata finché poi da grande nel 2004 appunto che ero già bella grande mia zia mi disse ah mi hanno fatto un'intervista eccetera mi diede il dischetto ma da lì in poi sono passati tanti anni in cui dicevo ma io vorrei fare un libro su mia zia mi piacerebbe la sua esperienza non avevo il coraggio era proprio molto dura E, e, e poi eh, diciamo che la spinta è stata data dal fatto che a un certo punto venne istituita la giornata della memoria come ben sappiamo e ehm, in, in questa giornata della memoria venivano trasmesse le, le, le immagini dei lager e io da un anno all'altro capivo che, mh, che me le ero dimenticate, che le avevo cancellate. Cioè, eh, proprio non, per me era come vederle, e, e sono più o meno sempre quelle, insomma comunque sono, sono analoghe. E queste atrocità era proprio come se io le cancellassi esattamente con.. Eh, Il sentimento con eh, eh, diciamo la rimozione che aveva avuto sia mia zia rispetto alla sua esperienza, sia io rispetto all'aver capito, capito che lei era stata in, lag, in lager, e sia appunto di anno in anno questa volontà, questa protezione nel voler dimenticare le immagini, insomma, la storia, quello che era successo. E quindi a un certo punto ecco, io ci ho messo anche Wiesenthal per questo motivo, perché Wiesenthal è una figura che eh, non solo ha parlato, ma ha anche agito, ha proprio rovesciato la sua posizione, diciamo, da, um, da vittima. Lui sì. ebbe 89 persone della sua famiglia distrutte nella Shoah. Lui sopravvisse e la sua missione da lì in poi, visto che aveva perso praticamente tutto, fu quella di mandare, di cercare le prove per mandare a processo, e eh, riuscì, insomma, in questo intento per 1100 nazisti. Eh, a lui interessavano le SS, insomma, perché erano state quelle a eh, gli sì, esecutori, erano stati quelli gli esecutori, sì. E quindi diciamo la sua figura mi ha dato sia il coraggio di affrontare questa cosa, sia mi ha permesso di diciamo di traghettare la, la, la vicenda nel tempo perché dal 44 si passa al sessantuno dove ci fu il, il grande processo, grande perché poi tutto il mondo seppe della Shoah um, ad Eichmann appunto um, C'è una, una continuità, ha dato proprio continuità narrativa um, alla storia fino, fino ad arrivare appunto quasi ai giorni nostri. Quasi ai giorni questo. nostri dove vediamo uh -huh. tuttora delle situazioni di rastrellamento e che eh tu certo, hai portato sì. con questo titolo che è quanto mai esaustivo, l'ombra non è mai così lontana.